WK News Radio Aktieel. Mees, het jou alweer met die melkmaschine gespeeld? Nee, man, die kracht is zeker af. Jy maak soek op jou cellfoon nie man hier die verdonde sy weet was dit ding wat jy kan op staat maak dit is USL services South Africa so die ouwens, die zero downtime die beste duur 24 en 8 uur, ek sê jy as die belangstellende DJ die eie radiostatie, kontak hulle die, die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is feiler nie van die, die stad af en van die, hoe kan ek sê die, die, die plaas af, Maar nou met is, wat moet ek, ek doen, hoe nou hoor ek maar hier in die dorp, ek het een bokkie, net so twee en ek sê jou, ek gaan nie dit die dorp, nou, hoe hoor ek maar, ek biedie turn, kryf jou WSL services, en ek gaan jou eindel.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 Kom keur gerust by www.v.co.za Goeie naand en a hartelike welkom by nog een aflevering van ons actiehede program. My naam is Corrie en het is my groot eer en voorrecht om saam met jou te kan keur in die kieberruimte met SAK Nies Radio. Ons speel ons lekkere vakantse muziek deurgaans en maak staat op die ondersteuning. Die skakels is ook Hier gaans beskikbaar op ons Facebook blad, as ook ons webwerf. Ga na www.sikpencopenzith vir die jongste nuus en baie meer. Ons om dan asprage om 7:00 saans dis in 7 en 8 het ons ons aksuele program is in 8 en 9 uur het ons elke aand van die week een heerlijke muziekprogram aangebied door Soenet Liebenberg. Jy mag dit nie misloot neem. Ons wil ook vraag dat meer mense betrokken raak en een platform bouw vir die volk. Wil jy graag een omroeper by SRK NIS Radio wees? Het jy een program wat jy wil aanbied? Wil jy plaas ek een jou gemeenskap aanbied op een vooraf bepaalde tijdstip? of die slechts opnames maak oor sake van belang vir die volk, kondig ons by nies by sarkradio.com. Ons wil ook graag van die geleendheid gebruik maak om aankondigingsraakende samenkomste en belangrike gebeurtenisse te maak, die volk bewus te maak van sake raakende saafbeskikking, vir in die licht ook om daak onderhouding met persoene te voer wat ons oor die licht kan speel. Help ons om ons erfnis terug te neem en die waarheid uit te kry. Ons epos adres nies by shikradio.com Je kan ook geris jou advertentie gratis gaan plaas op ons webwerf www.v.co.za Die artikels gebruik in die programme is die opinies van die onderscheie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van die SHIK NISER so radio nie. Maar voor ons by ons praatje kom vanavond, kom ons luister, ees een lekker stikkie muziek, hier is Jounita Klaas in, ageskies toch Jounita de Plessie met haar om jou punkie draai. Dit is een aanhoud strijd om jou te keer, want jy krij dit altijd recht. Soms denk ek, jy voel een veer, want jy stories is rakte echt Nes ek denk, dis onder beheer, begin jy my verleid Sneer maar die jening om my mond en dan heet jy my, want je draag darig in, en jy weet my hart raak sag, die aans het hartseer in jou oor, dit laat my eindlik laag, maar nes denk dink dis onder my heer, begin jy my verlaai, smeer maar die hinning om my mond, en dan het jy my, want jy draai my om jou punt, jy Nie NETHU PLESSIE MET OM JOU PINKIE DRAAI Ek wil net noem, so net het by ons aangesluit ons heet al hartelik welkom in ons SIK NIS radio familie sy het saterdag begin met die heerlijke Saterdag JOU LIGHT PROGRAM as jy boodskapie het vir geliefde of iemand wat siek is in ons taal is of net oorlik voel, of net een glimlach, op die speciale persoon sy gezicht wil sit, dan moet jy saterdag inskakel, met daar saterdag jou lightprogram, en sondag, tis in 2 en 4, saterdag is ook tis 2 en 4, sondag, het sy een heerlijke klassieke muziekprogram, La Vie Rose, jy mag dit nie misloop nie, as jy liefweber is, van klassieke muziek, en muziek aan die boonste rakke, moet jy sondagmiddag tis in 2 en 4 inskakel. Jy kan ook versoeken stuur vir so net om muziek te speel. Ek net SMS, ek sluit op ons blad plaas, dat jy SMS kan instuur en lekker saam met ons kan keier. Dit is net een plesier. Ons jy dan ook elke aand van die week een muziekprogram saam met so net Maandag aande is het om die wereld, so vanavond is ons ingeskakel vir om die wereld. Dinsdag aande lekker boere muziek, woensdag aande country klanke, donderdag aande thuisloose trefers, vrijdag aande mengelmoes kardoes, elke aand tussen 7 en 8. Ag jammer jammer. Dit is in 89. My program het geskyf na tussen 7 en 8 toe. So elke weks aand tussen 7 en 8 is ek oor die lovers wat saam met jou kuier met ons aksuele program en daarna net heerlike musiek. Vanaand gesels ek oor die ontdekking wat die hele wereld aan die gonse sit. en Nuwe spesie mens is gevind in 'n grot. Indien jy nog nie van dit gehoor het nie, lees ek graag wat in die nees geskryf is daar oor. Maar ees weer een biekie advertentie nees. Liefie, waar ene van die einde oktober? Na die bouw beb traditionele meseskou, dis nie safari restaurant en konferentie in Lindhoedweg, Pretoria.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 die bouwabab traditionele menseskou vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safarikookerij Linnootweg Pretoria Ek kyk na die artikel wat hierdie opskroon veroorzaak het Niewe specie mens gevind in een grot bewys weer eens dat wetenskapelik is nie weet waar vandaan ons kom nie, al probeer hulle ons indoctrineer. Die grootste enkele fossielfonds in Afrika, wat minstens 15 nieuwe menselike voorzate opgelever het, met duisende wat nog in ‘n gevaarlike groot le, kan ook nou die mens tomse uitkijk oor die dood verander. Die nieuwe specie, woman niet, homo naledi, waarvan 1550 fossiele so ver beskryf is, is die tweede nieuwe specie wat binnen vijf jaar in die Weeg van die Meenstomp wilderfnisgebied in Zuid-Afrika gevind is. Die aankondiging is donderdag om elf uur by die Mapo Ring in die Weeg van die Meenstomp in Gauteng dier Professor Lee Berger, paleontoloog van die Instituut van Evolutionaire Studie aan die Universiteit van die Witwatersrand gedoen. Hy is ook Afrika se enigste inwonende ontdekkersreisger van die National Geographic, Geno Geographic, Geno Geographic Genootskap. Die fossiele is in 2013 in die Rising Star groot nie ver nie van Sterkfontein waar mevrou Ples in 1947 gevind is ontdek. Op een plek is die tonnel 17 cm nau en van die kleinste vrouwe in die veld van paleontologie is ingespan om die fossiele uit te haal. Ek haal hom aan. Ons het duisende benen in die groot achter gelaat wat nog uitgehaal moet word. Hy het gesê, die vloer is letterlijk gemaakt van benen. Die aardie wat ons uitgegrawe het, is maar niet 1 meter by 1 meter groot en net een paar centimeter diep. Daar is de kaderse werk wat voorlee, sê Berger. Die grootkamer wat het gevind is, is die Naledie gedoop. Naledie, die specie naam, beteken ster in soetoe. Daar was geen ander fossiele nie, buiten die van ‘n paar vols. Nadat hulle ander moendlikhede uitgeskakel het, het die groep van meer as 60 internationale kenners van verskye lande tot die bevinding gekom dat die menselike voorsate hulle doois in die grot gegooi of gesleep het. Maar daar is geen ander bewyse van ‘n ander opening nie en hulle moes moeite doen om die doois van piepklein babas tot bejaardes en die grote kry weg van diere. Dit beteken, hulle het een begrip van sterflikheid en die dood gehad. Dis het nie net moderne mens hulle doos op ’n manier begin begrawe nie. Olifante begrawe nie hulle doos nie, dis een mythe. Hier het ons die eerste keer een ander dier as die mens wat dit doen en dit gaan ons hele begrip verander, van wie en wat ons is, sê Berger. Die lichaam het in aangeval nie, en daar is nie besierings aan hulle nie. Hulle het die doos opzetlik daar kom plaas. Hulle het een begrip van die dood gehad. Die datering van die fossiele is nog nie gedoen nie, omaar die spanne heelte mal seker is nie. Berger het aan het werk 24 na gesê, ons het net aankondig wanneer drie verskline metodes dit onafhankelijk aan ons bewys. Die wortel die ontstaan van die specie is tussen 2,5 miljoen en 2,8 miljoen jaar oud, maar die fossiele kan enige ouderdom wees, ons weet tans nog net nie. Baie interessant en baie opwindend vir die menselike wetenskap. Wat ons nou kan sê, hulle kom uit die dieptijd uit en is primitief. Om soveel fossiele vir al daar die ouderdom te kry, is ongehoord. Daar is net een plek in Spanje met bene van 300.000 jaar oud, wat moontlik meer het. Die hele rekord van vroege homo is soveel as die eetgoed op die tafel, het Berger maandag op ’n media geleendheid gesê. Die fossiele wat gevind is, lyk like baie na mekaar. Daar is min diversiteit. Sou mens vandag op een grafplaas opgrawe, so wat jy kry meer van mykaar verskil as hierdie fossiele. Dit is moontlik dat hulle verwand was in mykaar. Die groot was nog die hele tyd in die donker en het kan moontlik wees dat die spesie 4 kon beheer om het swaardkraans waar die eerste bewys van beheerde 4 gevind is net 800 meter daarvan is. Baie interessant en ek voel somme opgewonne oor hierdie ontdekking. Kom ons luister na Elisma Tron met hoekom vir ons aangaan en een stikkie handelsnies daarna. I'm done now.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 Jy is ingeskakel by S.I.K. Nies Radio saam met Corrie. Dat homena lady die menselike stamboom gaan skit is zeker. Dit gaan een drastische uitwerking hee op hoe ons moderne menselike gedrag beskou, het professor John Hawkes, paleontoloog aan die Universiteit van Winkinson-Madison, wat een groot bijdra toe die werk gelever het gesê. Met hulle lenige lang lichaamsbou van tot 1,5 meter, so hulle makkelijk lang afstande oor die grasland kon aflee, maar die bene wees ook dat hulle krachtige gewrichte gehad het en dis goed gespeerd was. Hoewel die brein klein was, net so groot soos hulle moen, is die skedelvorm baie na aan die van moderne mense. Dit geld ook vir die tanden, al is hulle net kleiner weergawees. Die borskas tot by bekkenbeen is primitief, maar daarna raak die bouwe modern. Die voete kan omtrent nie onderskui word van die van mense nie. Die arm, palm en gewrug is modern en die vingers het ‘n unieke kurwe vir al die duimwede op die dat hulle nog kon klim en klauter. In die rising star groot is ‘n volledige hand van die individue gekry net soos hy gesterf het. Die doodsgreep het bewaar geblei met die vingers na boe en binne gekrom en het een enkele beentjes vermis, vertel Dr. Marina Elliot van die Simon Fraser Universiteit Naby Vancouver, waar het ontdek het. In 2010 is een ander nieuwe specie aangekondig, Australopithecus sediba. Die specie van 1,977 miljoen jaar gelede is op die Malapa terrein buiten sterkfontein gevind. Een unieke laboratorium is oor die terrein waar die opgravingstans plaas ontgebouw. Een jong vrou na tieners is al beskryf, maar na nou wat verneem word is daar ook minstens vijf individueel gevind. Honderdde fossiele van die nieuwe menselike voorzaad specie Homena Lady, wat onder leiding van die navors is aan die Universiteit van die Witwatersrand, so Professor Lee Berger, van Universiteitse Instituut van Evolutionaire Studie en teel tientalle anerkenners van oor die wereld heen beskryf is. Minstens 15 individiese benen is gevind. Sy sal nooit die dag vergeet, toe sy stikke van die skedel en ’n onderkaak met tande in die reisingstaar groot gevind het neem. Sy het geweet, hier is iets groots. So beskryf Dr. Marina Elliot die gevoel met die eerste groot deurbraak in november 2013 toe een span van 60 mense een maand lang by die grootkom werk het om te sien wat die werkelijk is. Die verhaal begin op die eand van 13 september 2013 toe twee grootkrypers, Steven Tucker en Rick Hunter, in die grootkom rondsniffel het. Die grootte is gevaarlik met verskye kronkels en draaie. Toel, toel het die tan tanden sien wat na kaak lyk, het hulle geweet hulle het op iets groots afgekom. Maar hulle kamerase batterie was pap en hulle kon het nie afneem nie. Hulle het, het Petro Boshoff gebel, want Prof. Lee Berger het omgevra met grootte en die wieg van die mens om werelderfnisgebied te fein kan vervolsiele. Ons het dokter nie probeer bel, maar hy het nie sy voorn geantwoord nie. Ons het die aand 9 uur na sy huis gerei. To ons om vertel wat ons gekry het, het hy woorde gesê wat ons die generaal nie sê takker. En toe drink hy paar biere. Vinnige feite tot die nieuwe fossiel ontdekking. Hoe weet navors, navorsers dit is ‘n nieuwe specie? Die ongewone kombinatie van eindskappe in homo na ledie, se skiedels en skelette, is nog nie vooreen in enige ander vroe homo niet specie gesien heen. Dit deel wel eindskappe met ander soos Australopithecus sediba en Australopithecus afrikanis, die tou kind en mevrou plees. En sommige met die genes homo, soos moderne mense, die neandertal mense en homo erectus. Een het die eindskappe wat uniek is aan die wetenskap. Hoe weet die dit behoort aan die saafde as die van die mens? Die breine is klein, baie soos die van Australopithecus specie, maar die vorm van die skedel is baie soos die van moderne mense. Dit het bijvoorbeeld herkenbare tande, kake, voete, hande en bene wat eies an die geen is. Hoe oud is die individue wat gevind is? Die individese ouderdomme kan dier hulle die tande bepaal word. Die jongste het kort na geboorte gesterf en die oudste was bejaard met tande wat al was. Tot dus ver is 15 individue gevind. 8 was kinners van verskeie ouderdomme en 5 was beslis volwassenes met 2 wat nog jong volwassenes of ouwe tieners was. Wat is die impact daarvan as die fossiele baie oud of baie jong is? Indien die fossiele walf die datering nog nie vastgestel is nie, so wat 2 miljoen jaar oud is, sal dit die vroegste voorkomst van die homo wees wat gegrond is op meer as net een geïsoleerde fragment. Aan die ander kant, indien die fossiele jonger as 1 miljoen jaar is, sal dit wees hoe dit verskillende soorte oormense op die saafde tyd in sydelike Afrika geleef het. Gegewe die primitieve skeletaanpassings van die specie, kan dit groot implikaties vir die ontwikkeling van die archeologische rekord in Afrika hee. Dit kan ook groot implikaties vir ons begrip van die oorsprong van komplekse gedrag hee, want daar is vooreen gedink dat dit het ees so wat 350.000 jaar gelede ontstaan met species wat nie baie anders as ons was nie. Hoekom is dit so moeilik om dit te dateer? Anders is in die grootte, was daar nie fossiele van ander dieren om dit mee te vergelijk nie. Daar was ook min dripsteene wat die reekmittele verbind kan word en die wat wel daar is, is volklei wat dit moeilik maak om te dateer. Die fossiele lewe op een sachte sediment wat dit moeilik maak om te bepaal wanneer dit aanvankelijk neergelee is. Omdat die fossiele so uniek is, sal die datum net aangekondig word wanneer die patholoog jyltemaal seker is. Hy is terug na die grot om foto's te neem. Toe hy dit sien, het hy gesê ons lewe gaan vir altyd verander en dit het. Heet. Abbe werk nou voltyds vir Dr. Boshoff en hy soek fossiele en grotte en daar is baie Vroeg in Oktober is hy na die, na die groot saam met Berger en sy sên Matthew toe 16 jaar oud. Berger het vroer aan die burger gesê, ek het lang in die donker gesit en wacht dat hy uitkom. Ek het nie gevra of hy ook okay is nie, maar net en en sy antwoord was oopa dis fantasties. Hy het vinnig gespeel en het National Geograf, Geographic Contact versteen omdat hy een van die ontdekkers is. Koor daarna, het hy op sociale media adv advertentie uitgestuur. Hy was op soek na een klein geboude grootkruipers met pathologische, antropologische of opgravingskwalifikaties en het 57 mense gekry. Uiteindelik is 6 hoogs gekwalificeerde vrouwe gekies vir die taak om opgravings in die niet gevonde groot te doen. Voor ek aangaan, kom ons luister eers bekie bietjie musiek. Hier's Johan Boucher met Dorings tussen lovers. Das reflekse vir 'n oomblik toe jy verby stap en meneer die water oor loop en jy metes maar ek raak nie aan jou nie. Ek gaan maar net aan my golffoot. Waar my neemt het ek oor my goeie hart Maar jy waai my net jou aarde ek voor jou pad Loop aan niemand oor my nie Hoed jy dit nie raag gekry nie Tot al en al het ek het verloor Kan ek jou sê wat ek van jou wil hoor Daar was doorings tis en tis jou en my jy is my einde, jy is my alles wat lief My love is tussen jou en my, jy is my einde, jy is my alles waar liefde blij, en jy sê, ek mag jy sê, hoe ek meer en meer vir jy val nie, en sal ek maar lief as ek sê, ek sal nie. Hoop jy sal me weet hoe ek oor jou voel, van dit alles wat ek sê, is uit my hart bedoel, as jy slaap, droom jy niks nie, as ek weg is, gaan jy my nie mis nie. die leine oor my goeie hart maar jy waai, maar net jou aard gee ek voor jou pak loop aan niemand oor my nie hoe het jy dit nie recht gekry nie totaal en al het ek verloor kan ek jy sê wat ek van jou wil hoor daar was doorings tussen lovers tussen jou en my jy is my einde, jy is my alles waar liefde plaat sê, hoe ek meer en meer vir jou val nie, Dan sal ek maar lief as ek sê, ek sal nie. Toe is tussen lavers, tussen jou en my, jy is my einde, jy is my alles, wat liefde bly, en jy sê, ek mag jy sê, hoe ek meer en meer vir jou val nie, Dan sal ek maar lief as ek sê, ek sal nie. Die tal en alle dat het verloor, kan ek jy sê wat Doors tussen lovers tussen jou in my jy's my einde jy's my alles waar liefde bly ek sê ek maak gesien hoe ek meer en meer vir jou val nee as hy like my lig as ek sê doors tussen lovers tussen jou in my jy's my einde jy's my alles waar liefde bly ek sê ek maak gesien hoe ek meer en meer vir jou val nee as hy like As ek sê, ek sê, Doorings tussen lovers Doorings tussen lovers Dus om jou en my Johan Boucher met Doorings tussen lovers Jy is ingeskakeld by isaika Nies radio En ek wil net wie jy sê Jy mag nie vanavond sy Om die wereld samet So net Liebenberg mis nie Jy gaan I die water geskiet word met hierdie heerlijke muziek en elke weeksaand om 8 gaan so net lekker sam jou keier met die lekkerste muziek uit die boons te rakke en moenie vergeet saterdag middag tussen 2 en 4 met daar saterdag jou leid waar jy boodskapies vir jou geliefdes kan stierneem en zondag natuurlijk die heerlijke klassieke muziekprogramm tis in 2 en 4 En die na is so met om die wereld Ons gaan aan met die program Tien november 2013 was die kinders op die terrein waar hulle in tente geleef en gewerk het Hulle het daar geeet, gestort en gewerk sy hulle het. Mense met beseef, die meeste palentoloe vind nooit self iets nie, wat nog te sê in diewe specie. Soms vind hulle paar fragmente, en indien hulle in Oos-Afrika paar bene vind, is hulle vreeslik bly. Hier het ons duisende gevind, nie uitgestorwe dieren nie, maar menslike voorzate. Dit is ongelooflik. Tot 50 fossiele per dag is uitgehaal. Wits moes elke paar dae, ek kluislet aflever. Berger het dan netwerk 24 na gesê, Ek het nie ingepas in die groot nie, maar andere het, vooral die span, vrouwe. Hulle het hulle lewe gewaag om het uit te kry, want die mens kan nie haar in een nie, dan pas jy nie. Mens was tot 7 uur lang in die groot. Dit hulle het tot 45 minuutig geneem om die, die naledie kamer wat die fossielig is te bereik. In die mond van die groot het hy maandag gesê, Jylle sit nou 200 meter van die plek waar jylle nooit sal kom nie, ek ook nie. Mens het vir my gevra, hoekom blaas ek het nie oop om toegang te vergemaklik nie, maar dis nie reg nie. Die roodse is 3,8 miljard jaar oud. Ons het mense wat kan ingaan, dis een beetje soos een ruimte reis, terug in tyd. Terwyl hy die media wees waar die ingang van die dieper groot is, sy hy, Wees voorzichtig, hier is een gat hier links. As jy hier inval is jy dood. Jy sal hier dood gaan. Dit is te wonderlik dat al hierdie fossiele gevind is en in het mees ons naast te kanaal spoor vir soeveel miljoene jare. Morgen aand gaan ek kyk na die studies dier die genetische wetenskap so moet ons afspraak morgen aand tussen 7 en 8 verget neem. En dan is ek ook bezig om my program uit te werk wat ek woensdag aand gaan begin oor veiligheid op plaase en wenke en raad hoe om jou beraad en veilig te hou en ook raad vir noodsituasies waar mys met water tekorte moet laakom vir alles daar dalk 'n kragonderbreking is. want sy krag onderbreek, gaan ons nie die water kan pomp nie. En as dat dalk 'n noodsituasie in die land ontstaan, moet die mens weet wat om te doen. So ek is bezig om 'n lekker program saam te stel of 'n reeks saam te stel waarop ek hierdie belangrike items en wenke gaan behandel en bespreek. So moenie die volgende paar aande en die volgende week of 2 misloop om 7, tussen 7 en 8 vir die aktiele program neem. Somme lekke programme hierop S.A.K. Nies Radio en ons is bezig om uit te brei. Onthou ons het 7 in die oogende Nies met ons weer berug, om 1 uur het ons weer Nies berug, en dan dis in 7 en 8 ons aktuelle program en daarna die heerlike muziekprogramme saam met ons so net Liebenberg wat ons span aangesluit het. Ek is so blij so net is met ons en ek seker daarvan jy gaan dit net so geniet om lekker saam so net te kuier. Kom ons speel die stukkie musiek. Hier is Blues Bridges en so net Bridges met Love and Roses. Love and roses will forever and never surround you. If you want me. If you take me. If, if you, you tell me you're always be mine. Love and roses. Love and roses will be there for you just for the asking. Say you want me. Say you take me. And my whole world will for all time. Love can make growth. No, no matter where you go Love can make roses grow You wait to see Let's wish for these wonderful moments to stay Roses and love face are quickly away Love and roses go together like sunshine and laughter. All oh, the sunshine. All the laughter will be yours if you tell me you're mine. Love and roses. Love and roses will be there for you just for the asking. Say you love me. Say you take me and my whole world will shine for all time. Love grow, no matter where you go, love can make roses grow, you wait see, let's wish for these wonderful moments to stay roses and love fade so quickly away, fade away, love can make roses grow, Jy al met die melkmaschine gespeeld? Nee man, die kracht is jyke af. En nee, man, soek jy op jy selfoon. Nee man, hier die verdonde syne. Weet. Dit was dit ding wat jy kan ontstaan, man. Dit is USL Service in South Africa. So die ouwens, die zero downtime. Die beste teams. 24 uur. Ek sê jy, is die belangstelling DJ en die radiostasie. Kontak hulle.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 en neem die eerste drieën dier lede waarvan jy houd te kontak. Die belangrikste van alles, geniet jouself en die ontdekkingsreis om jou perfecte pasma te vind, terwijl jy hoopelik levenslange vriende padlangs maak. Ver meer inlichting, besoek ons gereelde vraag of artikelbladseid. Voel gekoester en gelukkig, dit is makkelijk en gratis by magie.com So net en bles Bridges, twee prachtige sangstemes saam pa en dochter het is daar in my hart dat hy so ontuidig weggerik is. Ek wil net weer noem, onthou asseblief 8 uur saans so netse programme, maandag om die wereld, met heerlike muziek van reg oor die wereld, dinsdag aande, boeremuziek aande, woensdag aande, kentrieklanke, donderaande, tydloose trefwers, Vrydag aand, mengel, moeska, doos, saterdag, saterdag jou leid en jy kan gerust boodskapies teerstuur en muziek aan vram gespeeld te word. Sondag, heerlike rustige, klassieke muziek uit die boonste rakke. Jy mag nie die muziekprogramme misloop nie. En natuurlijk, tussen 7 en 8, ek, Kori Slabbert, met ons aktie jylle programme. En natuurlijk, oor boere veiligheid en vir ons boere ek speel nog so lekkie voor ek afsluit hier is die klaxons met How Do You Do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 Kom keir gerust by www.v.co.za So het ek, Corrie Slabbert, aan die einde van my program gekom. Dit was heerlijk om saam te keir. Indien jy Brokkies Nes het, of indien jy een program wil aanbied, of enige inlichting het, of ons a, opnames het, kontak ons by Nes, by saikradio.com Onthou, morgenavond geselsak oor genetika en ek speel uit met Adam Tas sy huis vast te woon, bly ingeskakel vir so om 8 uur, lekke aantjie verder, tot morgenochtend medienies. See you guys. Nand Iam se Ibaas dimal Se kandas Se baas se se Ibaas Se frit En se Ibaas En ekstro as A na Fru Perfi Dat os Pout Obstrand De fere Fante Surat Asil Kan Vur Nen Sa Castile En ikan Asil Ibaas Op om haarke aan te spelen nee, die roze Door sy geraden te schapen En blom in die vroeg ochtig So het flingers vluchtig Sint Op die pekken Waar hy so'n stuk is So waar sy brug Sy vriend En sy laber En het haar lief Sos geen ander En sy was die mama Sy kinders moes draag Sy was sy vrood Sy vliegt en, sy en klop, is die huiswaaste hoog Zoek je na uitdakksel via jo Poiki? Is je eenzaam len Ji hoef niet Ga naar www.makki.com Slijd van dag an.